Amikor a koruszkánti Jedi templomba befutott az ötös rejtjelkóddal az otthoni öregeknek küldött hívás, mész Windu és joda azonnal tudta, hogy fontos dologról van szó. Nagyon fontos dologról. Joda lakosztályába fogadták a hívást, miután mész mindkét irányba ellenőrizte a folyosót, majd jelentőség teljesen az ajtóra mutatott. Obi wan hologramja jelent meg előttük. Az ifjú Jedi szemmel láthatólag feszült volt. Többször is hátra pillantott a válla fölött. Mesterek, sikerült kapcsolatba lépnem Lamasúval a Camino miniszterelnökével. Ah, jó, hogy megtaláltad a bolygót, bólogatott Joda. Pontosan ott, ahol a tanítványai mondták, felelte Hobiban. Ezek a kaminói a klónozók. Azt mondják, a legjobbak a galaxisba, és az alapján, amit láttam, nem kételkedem az állításokban. A két Jedi mester a homlokát ráncolta a hírre. Egy Django Fett nevű fejvadászról klónoznak egy egész hadsereget. Egy hadsereget? ismételte meg Mész. A köztársaság számára, folytatta Obivan. Mi több, az az érzésem, hogy ez a fejvadász áll az a szenátor ellen elkövetett merénylet mögött. Gondolod, hogy a klónoknak is szerepe lehet benne? Nem, mester, nem találtam semmi utalást erre. Ne feltételes semmi, Obi-Van, tanácsolta Joda. Csak tiszta elmével fogod megtalálni az összeesküvés igazi atyát. Igen, mester, bólintott Obi-Van. Lámaszú miniszterelnök tájékoztatott, hogy az első klónhat test készen áll a szállításra. Ugyanakkor felhívta a figyelmemet arra, hogy ha többet akarunk, további egymilliót kezdtek el növeszteni, akkor több idő kell az előkészítésükhöz. Egymillió klónharcos? kérdezte Mészvindú hitetlenkedve. Igen, mester. Azt mondják, Szifo Diasz mester rendelte a hadsereget a szenátus megbízásából közel tíz évvel ezelőtt. Az az érzésem még azelőtt meggyilkolták. Jóvá hagyta valaha is a tanács egy klón felállítását? Nem. Felelte Mészvindú habozás nélkül egy pillanatig sem várva, hogy Joda megerősítse a szavait. Akárki is adta le a megrendelést, nem bírta a Jedi tanács hozzájárulását. Akkor hogyan? És miért? A rejtély egyre mélyül, mondta Mész, és ez a rejtét meg kell oldani, nem csak amidől a szenátor biztonsága miatt. A klónok bámulatosak, mester, magyarázta Hogiban. Egyetlen célra teremtették és képezték ki őket. Ezt a dzsángó fettet vedd parancsolta joda. Hozd ide, ki fogjuk kérdezni. Igen, mester. Amint elfogtam jelentkezem. Hobby van ismét hátra pillantotta a válla fölött, majd váratlanul az adás megszakítására utasította Erfart. Egy klón hadsereg, jegyezte meg Mész a hologram eltűnése után ismét kettesve maradva jodával. Miért akar volna szívodálja ezt? Tisztában látunk majd, ha megtudjuk, mikor adták le a megrendelést. vélte joda, és mész egyetértett. Ha ugyanis a rendelés időpontja helyes volt, akkor Sifo Diasnak közvetlenül a halála előtt kellett leadnia. Ha ez a Django Fett részt vett az Amidala szenátor elleni merényletben, és egész véletlenül egyben a köztársaság számára rendelt klonhatsereg mintája is, Mace Windu elhallgatott és megrázta a fejét. Az egybeesés túl nagy horderejű volt ahhoz, hogy puszta véletlen legyen. De milyen kapcsolatban állt a két ügy egymással? Lehetséges, hogy a klón felállítója attól tartott, hogy amidal a szenátor képes lesz megakadályozni a sereg felhasználását. A jedi mester megdörzsölte a homlokát, és a lehuny szemmel üldögélő jodára nézett. Mész tudta, hogy az idős mester valószínűleg ugyanazon a rejtélyen több reng, mint ő, és ugyanolyan gond terhelt, ha nem még gond terheltebb. Valkok vagyunk, hogy nem láttuk a klón kifejlesztését, Jegyezte meg Joda. Azt hiszem ideje közölni a szenátussal, hogy az erőhasználatáról való képességünk meggyengült. Csak a szít, sötét urai tudnak gyengeségünkről, válaszolta Joda. Ha értesítjük a szenátust, megsokszorozódik ellenségeink száma. Óbi van óvatosan lépdelt a folyosón. Semmit se tudott Dzsangó fett képességeiről, de úgy vélte, figyelemreméltóak lehetnek. Ha őt választották a klónhsereg prototípusául. Megtorpant és lehunta a szemét. Az erőért kinyúrva, rejtőzködő ellenfelek után kutatott. Egy pillanattal később, megbizonyosodva róla, hogy Django nincs a közelbe tovább indult az ajtó felé. Óvatosan végigúzta ujjait a kereten, lehetséges csapdákat keresve, majd megérintette az árszerkezetet. Egyik kezét rajta tartva megnyomta az ajtót. Az nem mozdult. Obi-Van a fénykardjájét nyúl, arra gondolva, hogy átvágja a fémet, de aztán meggondolta magát. Lehunta a szemét, és kinyújtott kezén keresztül a zárba fókuszálta az erőt. Aztán a fénykardját megragadva ismét megtaszította az ajtót, amely most kinyílt. Amint benézett a szobába, tudta, hogy nem lesz szüksége a fegyverre. A lakásban teljes felfordulás uralkodott. Minden fiók kihúzva, minden szekrény kitárva, az asztal és a székek felborogatva. A hálószoba ajtaja nyitva állt, és odabent is a sietős távozás nyomai fogadták. obi van körülnézett nyomokat keresett, és a tekintete végül egy kis képernyőn állapodott meg, a nappali egyik szekrényén. Oda sietett hozzá, bekapcsolta, és azonnal felismerte a környék kameráinak képét összegyűjtő biztonsági hálózatot. obi van nézetről nézetre váltott felismerte a percekkel korábban tapodott folyosót, illetve több különböző szögből magát a lakást is. Az egyik külső kamera az épület esőáztatta tetejét mutatta, az acélüveg ablakokon át pedig saját magát is megpillantotta. Folytatta a pásztázást, hol kitágítva a látószüget, hol ráközelítve, ha valami gyanúsat vett észre. Aztán az egyik közeli leszállópályán különös alakú hajót pillantott meg. Szép, lapos a labzaton nyugodott, a közelebbi vége pedig elkeskenyedett, talán egy-két-három személyes kabinnak helyet adva. A hajó körül egy ismerős alak sürgölődött. Boba fett, vagy valamelyik klón. obi van bólintott, és sokat tudóan elmosolyodott, miközben a fiút figyelte. Bizonyos apró mozdulatokból, a mozgás gördülékenységéből és véletlenszerűségéből megállapította, hogy valóban Bobát látja, nem pedig valamelyik tökéletesen kondicionált mását. A mosoly azonban lehervadt az arcáról, amikor egy másik alak lépett be a képbe. Django volt az, és azt a rakétahajtóműves páncét viselte, amelyet a Jedi már korábban is látott a koruszkán utcáin. Ha obi van eddig nem ismerte teljesen biztosra venni, hogy Django bérelte fel zám két eljei most elszálltak. A leszálló pályához vezető utat keresve kiruhant a lakásból a folyosóra. Igen, vezetheted majd mondta Zsangó Bobának. Boba a levegőbe csapott törömébe. Az apja odaengedi a szlév egy vezetők útjához Hónapok teltek el, amióta Boba utoljára a pilótaülésbe ülhetett. De nem a felszállásnál, tette hozzá dzsangó, lehűtve a fiú lelkesedését. Rázós indulásnak nézünk elébe, fiam, de hamar kifogom hozni fénysebességből, úgyhogy lesz időd vezetni. Leszállhatok majd vele? Meglátjuk. Hova tudta, hogy ez egyelő a nemmel, de nem erőltette a kérést. Tudta, hogy valami nagy és veszélyes dolog készül körülöttük, ezért úgy döntött, hogy beéri azzal, amit az apjától most kaphat. Felmarkolt egy újabb csomagot, és felpattant a rámpán a szűk raktérbe. Közben visszanézett Zsangóra, és az apja mögött megpillantott egy emberi alakot, amint a zuhogó esőbe rohanva közeledett feléjük, a torony turbó liftjének ajtaja felől. Apa, nézd! Miközben Django megpördült, Boba szeme elkerekedett. A rohanó a Jedi volt, és éppen bekapcsolta előhúzott fénykardját. A kék penge sziszegve kelt életre az esőbe. – A fedélzetre! – kiáltotta Django, de Boba még tétovázott. Látta, az apja előrántja pisztolyát, és rálő a támadó Jedire. Obi-Wan bámulatos reflexer félreütötte az energiasugarat. – Boba! – Üvöltötte Django, és a fiú dermedségéből kizokkenve felrohant a rámpán a szlév egy fedélzetére. obi van rávetette magát a fejvadászra. Újabb lövés érkezett, majd még egy, de a Jedi az egyiket könnyűszerrel elhárította, a másikat pedig visszatérítette küldőjének. Ám a fejvadász elugrott a visszapattanó sugár elől. Hátrakétája kelt és felemelte az egyik közeli torony tetejére obi van átgördült a vállán, majd felpattant és megfordult, ahogy Django újra lőtt. A Jedi nem gondolkodott a mozdulaton, hagyta, hogy az erő vezesse a kezét, és két gyors mozdulattal félreütötte az energia nyalábot. Velem kell jönnöd, Django! – kiáltotta. A férfi egy teljes sorozattal válaszolt. A fénykart balra szökkent, majd jobbra, egymás után hárítva a lövéseket, és amikor Django változtatott a ritmuson, bal, jobb, bal, jobb, megint jobb, az erő ismét a helyes irányba vezette Obi-Wan kezét. Django! kiáltott föl, de aztán észrevette, hogy a fejvadász utolsó lövése nem egy energiasugár, hanem egy robbanó töltet. A következő pillanatban már ugrott is, az erővel megnyújtva az ugrás távolságát. Bobba megtántorodott, ahogy a szlévegy egy a kinti robbanástól. Apa! kiáltott fel a fiú. Oda rohant a vezérlőpúthoz, bekapcsolta a képernyőket, és a hajó alá fordította a kamerákat. Azonnal meglátta az apját, és megkönnyebbülés könnyei járasztották el az arcát. De gyorsan lecsillapította magát, és a zsedit kezdte keresni. obi van éppen egy gurulásból állt talpra. Közben szemmel látható könnyedséggel hárítva a fejvadász lövéseit. Boba a műszerfalat tanulmányozta, próbálva felidézni mindent, amit a szlév egy kezeléséről tudott. Most törül csak igazán, hogy olyan szorgalmasan tanul. Gonosz mosolyjal, amire az apja is büszke lett volna, bekapcsolta az energiacellákat és kibiztosította a fő lézerágyült. Ezt hárítsd le, Jedi! suttogta. obi állította a célkeresztet és meghúzta az elsütő billentyűt. Sok kérdésre kell választ adnod, kiáltotta Obi-Van zsangónak. Hangja erőtlennek tűnt a dübörgő vatarban és a süvítő szélben. Neked is és a fiadnak is könnyebb lenne, ha. hirtelen elhallgatott. Valahol tudatalatti a mélyén észlelve a nehéz lézer aktiválását. Az erő ösztönösen mozgásba lendítette, még mielőtt felfogta volna, mi történik. Elrugaszkodott, és dupla leírva a levegőbe emelkedett. Amikor leérkezett, a talaj remegett a lába alatt a szív egy körbe pásztázó lézer ágyújának energiasugaraitól. Obi-vannak ismét ugrania kellett, de most elterült a földön. Lézerkartja messzire csúszott a víztől sikanvós felszínen. Szerencsére a szlév egy lézerágyúja elhallgatott, az energiacellák lemerültek, Obi-van egy másodpercet sem vesztegetve talpra szökkent, és a sebesen felé közeledő Django fetre vetette magát. A fejvadászt egy energiasugár előzte meg, de Obi-van átugrott fölötte, és a levegőbe megfordulva kirúgta a fegyvert Django kezéből. A fejvadász megserezdő, rárontotta a földet érő Jedire, átkarolta és hátrarántotta. Megpróbálta a földre vinni, de Obi-Van lába túl gyors volt ehhez, szinte azonnal tökéletesen kiegyen súlyozta magát. Egyik lábát a fejvadász két lába közé csúsztatta, és elkezdett oldalra fordulni, meggyengítve Django ölelését. Django gonoszul elmosolyodott és belefejelt Obi-Van arcába, egy pillanatra elkábítva a Jedi. A fejvadász kiszabadította a kezét, és megindított egy erősütést, ám azonnal rájött a hibájára, amikor Obi-Wan lebokott az ökle elől, helyből ugrott egy szaltot, és közben páros lábbal melberúgta dzsangót. Most a került a kezdeményezés, és egy ádázrohammal ki is használt a pillanatnyi előnyét. Rávetődött a tántorgó fejvadászra, próbálva a földre dönteni, ahol a nehézkes páncél csak hátrányt jelentett volna. Django azonban megmutatta obi miért őt választották a klónok mintájául. Egy pillanatig együtt haladt a lökéssel, majd hirtelen állást váltott, áthelyezte a testsúját, és megállította a jedi -t. Django elindított egy balhorgot, de obi van kitért előle és egy jobb egyenessel válaszolt. Django félre a fejét, így az ütés éppen csak súrolta az arcát. Rakétája egy rövid kitöréssel a levegőbe emelte, ahol körbefordult, és Obi-Wan felé rúgott. De az térre rúgott, majd felugorva átrepült Django újabb köríves rúgása fölött. Most Obi-Wan is megpróbálkozott egy rugással, de Django befordított csípővel hárította, majd bal kezével megragadta a Jedi lábszárát, a jobbjával pedig bevitt egy ütést a belső combjára. Obi-Wan hátravetette a fejét és a felső testét, és közben felrántotta a lábát. A rugás Django bordái alatt ért célba. Aztán hirtelen ollóba fogta és oda billentette a fejvadást, saját maga is követve az esést. obi van arca lefelé, két kézre érkezett, kirántotta a lábát Django szorításából és páros lábbal hátra az elzuhanó fejvadásba. Aztán leérkezett, talpra szökkent és előnyét kihasználva az egyensúlyát veszte Django-ra rontott. A fejvadász arcát eltalálta egy okorog, amelyet a nagy bal csapot követett, aminek le kellett volna terítenie a férfit. Django azonban ragyogó reflexzel ismét elhúzódott az ütés elől, és bevitt két gyors, ám erős ütéste meglepett obi van A Jedi kettőjük közé emelte a kezét, és az erővel lökte a férfit egy lépéssel, hogy összeszedje magát és küzdőállásba helyezkedjen. Django azonnal vadütésekkel és rugásokkal támadott obi van kezei függőlegesen dolgoztak leföl a teste előtt, alig mozdulva, mégis bámulatos hatékonysággal hárítva a támadásokat. Egyik kezét váratlanul befelé és lefelé fordítva megakasztott egy erős lugást, majd szinte az átvett lendülettől vezérelve a magasba ütötte Django őklét. Aztán megfeszített újjakkal előre vágódott a keze, belemélyedve a fejvadász páncéljának illesztékébe, és Django egy nyögéssel hátra zuhant. obi előre ugrott és a biztos győzelem tudatába rávetette magát a férfira. Django azonban sem vált tehetetlenni. Rakétáit beindítva felemelte magával a levegőbe a belé kapaszkodó Jedi Aztán egy ódalsó fúvókat egyetlen lökéssel a leszálló pálya mellé az épület meredek oldala fölé lendítették őket. Django kezei szinte követhetetlen sebességgel mozogtak, körülfogva a Jedi kezeit, gyakorlottan lazítva obi szorításán. Aztán az oldalsó fúvókák segítségével vadul balra, majd jobbra rándult, teljesen kiszabadulva Obi-Wan markából. obi van keményen belecsapódott a leszálló pályára, és veszélyesen közel került a szélihez. Olyan közel, hogy hallotta a hatalmas tartócölöpökön megtörő hullámok robaját. Megkapaszkodott, és rádöbbenve, hogy milyen sebezhetővé vált, kinyúlt az erővel a fénykardjáért. Oldalról lövést hallott, de nem egy sugárvető csikorgását, hanem valami sziszegő hangot. Olyan messzire gurult, ami a messzire csak tudott, de nem elég messzire. A Jedi elvesztette a fókuszt, s azzal együtt a fénykardját is, amint egy vékony kábel tekeredett a csuklóira, szorosan összerántva azokat. Aztán csak csúszott felfelé az épület oldalán, keresztül a platformon, a rakétáival repülő fejvadász nyomában. Obi-Van az intenzív kiképzés által olajozott reflexekkel és egy Jedi-mester erőjével átszökkent előre nyújtott kezei fölött, tántorogva talpra állt, majd oldalra ugrott, hogy ahogy a kábel ismét megfeszült és maga után rántotta. Megkerült egy oszlopot, megvetette a lábát, és a fémrúd emelő hatását kihasználva megfeszítette magát. Ismét mélyen kinyúlt az erőér és egy pillanatra egyévált az egész építménnyel. Mozdíthatatlanul. A kábel megfeszült, de obi van nem mozdult. Érezte a húzás irányának drámai változását, ahogy a fejvadász a platformra zuhan. A rakéták felmondták a szolgálatot. obi van kilépett az oszlop mögül, de megtorpant, és a szeme elé kapta a kezét, ahogy Django Fett rakétája egy fénykitörés és egy hatalmas lökés hullám kíséretében felrobbant. – Apa! – sikoltotta Boba Fett, amikor a rakéta felrobbant. Arcát a képernyőhöz nyomta de azután meglátta Jangót kisé arrébb, láthatólag sértetlenül, bár kétségbe esette neki feszülve a kábelnek, amelynek a másik vége a Jedi-nél volt. Boba tehetetlenül rácsapott a képernyőre. Apa formálta hangtalanul a szót, aztán összerezzent, amikor a Jedi rávetette magát az apjára. Ütések és rúgások záporoztak, majd a kábel által összekötözve mindketten lezuhantak a platform szélélől, és lecsúsztak az építmény oldalán a háborgó óceánba. obi van kirúgott, és megpróbált visszatalálni az erőhöz, de Django többször is megütötte. A Jedi alig tudta elhinni, hogy a fejvadász erre vesztegeti az erejét, amikor a csúszás és az eszkövető zuhanás után mindkettőjükre a halál várt. Sikerült valamennyire elhúzódnia ellenfelétől, és látta, hogy Django arcán különös mosolyjal felemeli az egyik alkarját. A fejvadász szorította a kezét, és egy sor mászókarom vágódott ki a páncéljából. Obi-Wan ösztönösen összehúzta magát, ahogy Django magasabbra emelte a karját, de a fejvadász nem rásújtott le, hanem a lejtőre. Ezzel egy időben Django a másik kezével kioldotta a kábel csévénye. A fejvadász fémcsikorgás közepette megállt, Obi-Van pedig elsűvített mellette. – Fog nekem egy hengerhalat! – hallotta még a Jedi Django kiáltását, aztán átzuhant a peremen a tajtékos hullámok közé. – Apa, ó, apa! – kiáltott fel megkönnyebbülten Boba Fett, amikor megpillantotta a platformra visszamászó jangót. A fejvadász támtorogva indult el a szlév egyfelé. Boba odarohant a rámpához, leengedte és föltámogatta a apját a fedélzetre. Tűnjünk el innét, a viharvert Bobba Boba elvigyorodott, odaugrott a vezérlőpulthoz, és beindította a hajtóműveket. Azonnal fénysebességre kapcsolok. Csak vidd ki a légkörből és tartsd egyenesen, parancsolta Django fájdalmasan felnyögve, ahogy megérintette oldalát. Aztán észrevette fia sebzett tekintetét. Kapcsold be a navigációs rendszert, és állítasd be az ügrás koordinátáit, adta meg magát. Boba arca felragyogott. Felszállás! kiáltotta. Obi van az erő segítségével elkapta még mindig a csuklójára tekeredő kábel szabad végét, és átdobta az egyik keresztgerenddel. Zuhanása egy óriási rántással véget ért. Körülnézett, majd elkezdett előre-hátra lengeni, elég lendületet gyűjtve ahhoz, hogy a kötelékéből kiszabadítva magát átugorjon egy kis karbantartó platformra, amely alig magasodott a csapkodó hullámok fölé. Néhány másodperc alatt összeszedte magát, majd egy intéssel kinyitotta a szervizlift ajtaját. Még kise nyílt az ajtó odafönt, a leszálló pályán, amikor meghallotta a fejvadász hajójának dübörgését. Kilépett és azonnal megpillantotta a fénykardját, egyetlen kézmozdulattal magához emelte. De már elkésett. A hajó remegett, készen állt a felszállásra. Obi-Wan előhúzta a kis jeladót az övéből és eldobta a szlévegy felé. A jeladó mágneses háza épp időbe tapadt meg a hajó törzsén. Obi-Wan az zuhogó elsőben állva nézte végig, ahogy a szlévegy eltűnt az égen. Körül pillantott, magába visszaidézte a küzdelmet. A fejvadász iránti tisztelete egyre nőtt. Már értette, miért őt választotta ki Sifo vagy Tiránusz. A fickó jó volt, nagyon jó, tele trükkökkel. Sikerült Obi-Wan Kenobi-t, a Jedi lovagot, Darth Maul legyőzőjét a katasztrófa közelébe sodornia. obi van mégis elégedett volt a dolgok végkimenetelével. Most már Django nyomába lesz. A következő utazás végén talán már nem csak újabb rejtélyeket, hanem válaszokat is fog találni.